«То ви там у двох були, чи ще хтось?» Я сіпнувся, раптово згадавши, що це допит, а я арештан. «Були де?» Я запізніло спробував зобразити святу простоту. «Пізно. Лейтенант, ти проговорився. Ви були там разом. Отже, арсенал теж ховали разом. Це ж ланки одного ланцюга, так?» «Думай, що хочеш». «А що тут думати?» Уранці ми приведемо її сюди, і я запитаю...» «Не смій її чіпати!» Зненацька випалив я, хоча правду кажучи не планував. Вирвалося, бо вандлик наче навмисно бралася за все, що мені дороге. «Захищаєш її, я тебе розумію. Вона вміє бути приємною, так же? Розумною, цікавою. Що вона тобі розповіла? Яка я падлюка?» Я не знав, що відповісти. А вона розповіла, чому носять браслет дезертира? Хіба не тому, що ти так вирішила? Вона намагалася викрасти три корони Кортеса. Наш літкор? Недовірливо запитав я. Коли ж вона стигла? Під час консервації об'єкта 2.0, розвідгрупа першої хвилі виявила Ірму в лазареті. Довготривали заморожування. Відразу ж підняли на борт трьох корон. Взагалі не були впевнені, що вона виживе. Я знову спустилася на планету, бо тут почали розгортати нову базу. Ірма опритомніла, і усім на подив почувалося непогано. Пам'ятаю, як ми вперше говорили по відеоканалу. Вона тоді сказала «Дякую, що повернулася по мене», а я розплакалася. На обличчі Ванлик несподівано заграли жовна. Її тонкі губи скривилися і побіліли. «Як дурна!» – стихо виплюнула вона. А ще за кілька днів фірма прокралася на місток, намагалася активувати режим зворотнього стрибка. Такий ось, Гілелю, поворот подій. Усіх нас, а тоді тут було 400 осіб, вона просто вирішила покинути в цьому пеклі назавжди. «Вас однаково б забрали. Сюди стрибнули ще два кораблі». «Але Ірма ж про це не знала. Якби три корони прилетіли самі, як колись артилерист Ганс, по нас повернулися б щонайраніше через сорок років. Думаєш, хтось би вижив? Але їй було байдуже. Вона викрикнула це мені в обличчя. Її голос відбився від стін короткою луною. Крихітні бризки слини окропили мої щоки. Вандлик знову стиснула в уста». Нащо що ти мені це говориш?» – запитав я. Нащо? що? Бо це навіть не твоя ідея викрасти арсенал. Тепер це ясно, як білий день. А я все не могла зрозуміти, як ти міг до такого дійти. Виявляється, тут постаралася моя подруга. У неї сильно поїхав Дах Гілелю, а ти просто опинився не в тій команді. Але це ще не пізно виправити». Я мовчав. Ванлик підійшла до вікна і тріснула по сенсорній панелі. Пластикова штора на дзеркалі з дзенькотом поповзла вгору. «Отже», – втомлено сказала Ванлик, – «де Арсенал?» «Добре», – наважився я. «Але спершу мене ще одне запитання. Просто дай чесну відповідь, і я все скажу». Чекав, що вона розсердиться». Але схожу розповідь забрало у Ванлик усі сили. Вона просто кивнула. Що таке фактор Б? Секунду. Вона здивовано морщилася. Все так важливо. Просто скажи. Вона кивнула. Б Бе означає безпека. Безпека компанії Корпус Конкістадорів. У кожній місії він свій. А тут? Ванлик кинула короткий погляд на дзеркало. Потім іще раз кивнула. «Я розумію, до чого ти ведеш», – нарешті сказала вона. «Та оскільки я пообіцяла відповісти чесно...» «Фактор Б для місії щель – відсутність дієздатних родичів на землі, які могли б через 40 років позиватися на корпус до суду. Так чесно?» «Бо ми можемо не повернутися». «Так, загибель цивільного в місії – катастрофа для приватної компанії». «А вас довелося тягти сюди разом із дітьми, розумієш?» «Я кивну. Насправді, це був тест. І зовсім не на чесність». «Тоді твоя черга, Юлелю. Де Арсенал?» Вона аж подалася вперед, наче зайві 20 сантиметрів могли завадити її почути. «Ми його не ховали, я розвів руками. Не ховали в жодне спеціальне місце». Просто відтягнули метрів на сто від входу і склали на вантажному майданчику. Падав сніг, пам'ятаєш? Ящики пласки, через пів години їх уже замило. А зараз, мабуть, метрів зо два навалило. Вона кинула на мене сповнений тріумфу погляд. Нічого не сказавши, раптом підвелася і стрімко вийшла. От так просто хряснули двері. І я залишився сам на сам з її порожнім стільцем. Я знав що вона помчала перевіряти мої слова, і знав, що скоро повернеться, тому що я збрехав. Її чесність щодо фактора «Б» означала тільки одне – мене і справді не збираються залишати живим. Деякий час я насолоджувався світлом моїх улюблених мерехтливих ламп і їхнім мерзенним гудінням. Потім знову клацнув замок. Я здригнувся. Подумав, що це занадто швидко. «Овійшли четверо. Без комбінезонів У формі. Зі зброєю. Всі незнайомі.» «Тут?» – невпевнено запитав один. «Ні», – відповів другий і подивився на мене. «Ви підете з нами». «Куди?» – перечиття неприємно здавило мені груди. «Може, вколоти йому щось?» – знову спитав перший. Другий відмахнувся. «Вибувайте». І підняв гвинтівку, цілячись у мене. Двоє взяли мене під руки і поставили на ноги. Хлопці, я можу й сам іти, скажіть куди? Недалеко, похмуро кивнув хтось. Не смикайся. Може, тут усе ж таки краще? знову запитав перший. Він явно боявся. Заткнися, тихо сказав другий, і мене поволочили до дверей.